قولوا روحي جاب لله وربي لنغبال يقولوا روحي جاب انه يطني شبابي واليمال في عكابي اني من حساب لله وربي أنه يفني شباب وقوال يهكا إلا للجين انتسابه ورب إلى الكبار اليمتي مثل الجبال السلام عليكم وحمد الله ربنا العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومسلم زاهن فقط الله زلشانه بدون صلواتي سلام لقصريني لله بصنيه محمد صلى الله عليه وسلم كأجبني شميع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعن في مسلم ولي قرية ويكسى الله بمشانه استسكوا بقبيازه لم يتملت قصر الفرقاء المسلماء Allah Subhanahu Wa Ta'ala molimo da nas učini od onih i da se boje istinskom uđivom različiti od onih koji će umrijeti samo kao pravni Osama. Već ćemo za Allahu Subhanahu Wa Ta'ala pomoći da se družimo sa jednom Kur'anskom surom koja je veoma kratka ili da kaže možda jedna od najkraćih Kur'anskih sura koju svi znamo i bila je možda međi prvim surama koje smo naučili je sura koja ima veliko veliko značenje. A to je sura Al-Ikhlas. Odnosno, sura kul vallahu tahad. Sura, za koji Allahu pa allahu wa sallam kaže, da vrijevi koliko trečina Kur'ana. Sura za koji Allahu pa sallim sallim sallimu allahu wa u domnih kaže da, si su je rako, hadithima koji su je kaže da je, je, da koliko trećina Kur'ana. Ova Kur'anska sura govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. U tome se njena nijena venčina, nijena uzmičnost. Govori o Allahu wa ta'ala i o njegovi Subh'ana wa ta'ala svojstima. Mi smo prije spominjali i govorili da povod objave jednog ajeta ili povod objave neke Kur'anske sure da nam dogod znači kada obbita yusama razumijeva ali te sura. A tako za bilo jimam temiz yusom su namo kudumay ibn Kaaba ta'ala anhu da su musrići doshriq Allahu unpasariku sallalahu alihi wa sallam da su morakli un su blana rabak da su musrići uniku yisuku da tako živni Allahu unpasariku wa sallam da su basta su se nisu tjeli da venuju ono sa čim je došlo Allah sallalahu alihi wa sallam jednom dana su došli i rekli su Allah sallalahu alihi wa sallam opiši nam tvoj gospodara ko je taj tvoj gospodar koga ti obožavaš kako je njegovo korijek jer on je či sin jer on ima sina jer mušnici u toj su imali razna božanstva koja su obožavali. Znači su božanstva koja su pravjeli svojim rukama, pa koja su kasnije obožavali. U isto vrijeme je bilo oni koji su se pripisivali nebeskim odmjavama, kao što su kršćani, kao što su židovi. Međutim, govorili su Allahu subhanahu wa ta'ala kao što su govorili. I ono što i dan danas govori, da Allahu subhanahu wa ta'ala ima sina, da je Uzair Allahu sin, kao što su govorili židovi, da je Isa Allahov sin, kao što, što govori kršćani, i tako da li. I znači tako Stani, kada ima mnogo tih raznih božanstva ko ima se ljudi mole koji ljudi obožava, bimo Allah subhanahu wa ta'ala, dolaze u Allahu Allahomu posaliku, sallamu po allahu alayhi wa sallam, i postavljaju novo mnogo a to je da mu kažu u sublana rabbi, upiši nam to gospodara, ko je taj tvoj gospodar kuda ti obožavaš. Kada Allah subhanahu wa ta'ala objavi u mnogo kratku kur'ansku u koje taže, u koje srba čata sariq Muhammadu sallalahu alayhi wa sallam kaže Kul, reci, huvallahu ahad, reci, Allahi yedat, Allahi samad, Allahi utočište, soh. Lam yelid, valam yulad, olie rodio, nip yelodja. Valam kufu, ahad, iliku mu raavan, Znači, odgovor na ovu pita ni je koje to muspadar, koje se kada Muhammadu sallalahu alayhi wa sallam i u kojim pozivio Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio u ova četiri kratka, kratka ajet. Bajutim, karkoči, ajeta. Međutim i pored kakoče ovih ajeta, islamski učenjaci kažu da nema da u ovoj suri je spomenuta svaka vrsta tavhida i da je s ovom surom odgovoreno na svaku vrstu širka, sa so kojim ljudi pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala Znači, kao što kažu islamski učenjaci, da Allah subhanahu wa ta'ala svaku vrstu tavhida Spomenuo u ovoj suri i da je na sarku vrstu širka, također Allah subhanahu wa ta'ala na, na te vrste odgovorio sa ovom ovaj kur'anskom surom. Draga, vraći, ovo nije, da, ovaj da kažemo, prvi put u istoriji, ljudi se prvi put Da ono je dušao neko vjevniku, onome koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga upitao, ko je taj tvoj gospodar? Ko je tvoj gospodar ko se ti moliš? Znači, kažemo nekada smijavajući to nekada u smislu istrijskog sajima, pitaoca i tako da je pana. Tako da je subhanu wa ta'ala usurišu Arab navod jedan dijalog jedan roma zanimljiv dijalog između i alaihi salami faraona. Kada faraon taj veliki oholik mu tekebben koji je tvrdio da je božanstvo na uzu bilahi ta'ala, nima Allahi, nanašanu dolazi Musa alaihi salami kaže mu قال في العون وما رب العالمين قال فراول وما رب العالمين إشتأتوا مسقدار سيهسيطان وليس تأتوا ينق أحمق يبه من الله قال إشتأتوا مسيسي آلان إشتأتوا مسقدار سيهسيطان وموسى عليه السلامة قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتموا كلين قال إشتأتوا مسقدار لما بيسا يزمني ينقاشتوا in kuntu mjkemin. ako se mi ubiđeje. A farom kad evo čio brati Solima koju su biđeje, bezu njega, kala li man haulahu, a la tastami'u. A farom sa koja biđeo koja biđeo njega kaže, čio je talvi šta ovaj govori, čio je vesa i zemlje. A raom niske, drugog božanstva i drugog istnika koja se njega, kala li man haulahu, a la tastami'u, a la tastami'u, a la brati Solima koju su biđe, kaže za Musa alayhi salaam. A Musa alayhi salaam, kadavu čuo, odgovor je mu. I odgovor na nijegovu šuklu, na dilajemu ga budali. Dakle, nasta veda, pajašnjava ko je to gospodar su se. Nasta veda, govor je Allah subhanahu wa ta'ala. A Musa alayhi salaam, neke, kala rabbu ko rabbu, aba, iklu lakom walim. Kaj gospodar, vas i vaši prvi oči. Pra je koje sforio vas i koji je sforio vaše prvi oči. A faraon reče, zaista ovaj vaš postanje koji vam je postan, zaista on među, zaista glup. Zbog čega je Faraon za njega rekao za Musa, rekao da je glup. Neko je zato, u smislu, ja ga pitan, za jedno mi odgovara o drugom. Ja ga pitan, za jedno, on pa meni odgovara o drugom. Ja mu govorim, ko je taj tvoj gospodar, u smislu, jel on si nekoga, jel on si neči, tako odari, a ti govoriš o njegovim osobinama. Možutim ovdje se upravo ogleda inteligencija Musa a, a jeste da se tako kako i osobi obraća i ne neodgovara njegove šubhe i njegove dileme. Jer kako je sumnje mogu doći dileme da pamet budalama, tome nema kraj. Međutim Musa Musa alejselam govori mu bo 70 Allah subhanahu wa ta'ala kako bi se preko svoje stava Allah subhanahu wa ta'ala uputio k Allah subhanahu wa ta'ala. Ja e tako isto draga obraćujem i ovoj kuranskoj suri, koja je uistinu kratka, koja je došla kao odgovor mušlicima koji su pitali kom je se to obožava, usvarni koga to obožava, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da ga vraću, komentar ove suri je također, da kažemo kratko, i u račini ter sira ćemo reći jedan kratki komentar ove sura, mada uistinu, kada bi se govorilo o ovoj suri, moglo bi se da se govorili, predavali, predavali itd. I zato ših Hussab ibn Daliha, Allah ijala je napisao dvije knjige, dvije zaasemne knjige samo komentaro ove sure. Prva knjiga je o tome oznacijoje toga da je kul allahu tračina Kur'ana, a druga knjiga kao komentar ove sure. Znači da je da kažem u maloj knjigi, zaasemne koje govore o ovoj Kuranskoj sure. Tako prvom kur'ansku maetu. Vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala kako dolazi do jedne potvrde Allahum jalla šanuhu yedis Allahum jalla šanuhu Allahu Allahum avtavhid A to je kada se kaže uvallahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala Ovoj kur'anskoj suri da kaže da Allah wahid I u arabsko mjeziku se Zan jedno kaže wahid Bajuti može da se kaže i ahad Bajuti kada se kaže wahid Misli se Znači može da bude jedan takav, međutim i drugi može da bude sa istim takvim osobima. Međutim, kada se kaže ahadji, kada već u arabskom jeziku potrebi ova izraz za neću jednu znači nema nikog drugog ko sudjeluje samjim u tome. A to slučaj. Allah al mašanu kaže kul u Allahu. Allah jedan u svom zatu u svom biću. Allah subhanahu wa ta'ala jedan u svojim svojima u svojim sifatima. Allah je jedan u svoj svarali. To ćemo každje sjej Znači nema nikoga ko Allah taala dolikuje i jedno od ovih predku da u A to je na uzumir l l l l l za u svo l poput l l l l l l l l l l l l l l l l l l l određenim osobama i odrođenim pojavama pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala svojstvom. Možutim Allah subhanahu kao što je jedan u svojom Zatu u svojom licu, isto tako draga vraćuje jedinstvom i jedan u svojim osobima i u svojom stvaran. Ako pogledamo Kur'an i kako nam Kur'an govorio Allah subhanahu jednoči, mi ćemo nači kako nam Allah subhanahu wa ta'ala znači Kur'anu govorio Allah subhanahu jednoči. Kada nam kažemo va ilahukum ilahun wahid, imaš Bog, jedan Bog, la ilaha illahu, nema drugog važanstva osim njega. Fa abuduhu, fa pa ga obožavaju, pa ga se bojiti i tako da je. veliki broj ajeta, da kažemo raznovrstvi, koji govore o tarhidu, koji govore o širku na različne načine. Naprimjer, kao što Allah S.W.T. govori o širku. do u primjeru čovjeka koji čini Allah uđem našanu u širku, a kaže da je primjer njega kao koji je pao sa nebesa. Pa ka ptice razlije, znači u komade. Zbog čega? Zato što oni što obožavaju mimo Allaha nekog drugog. Oni nemaju slobodne volje, nego oni idu ka voljama ti slijede volje tim koje obožavaju. Mađutim što je zanimljivo, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala poziva. Odnosno da nam govori i o razumskim dokazima. Pazite, o razumskim dokazima koje upućuju na Allahu jednoću. A to je, na primjer, kad Allah jednoću kaže, govoreći o, o nebesima i zemi. لَوْ كَانَ فِيهِمَ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ نَفَسَدَتَةً <laughs> Da na nebesma i na zemlji ima drugih božanstava, drugih bogova mimo Allaha جَلْلَ شَانُهُ نَفَسَدَتَةً bi ne redi na nebesma i na zemlji to jeste ništa ne bi bilo ni od nebesa ni od zemlji zbog čega? zato što bi to automatski draga braćo podrazumijevalo dvije volje a dvije volje znači dvije volje koje su različite jedna volja želi ovo يرغى أولى جالي هو إذاكي دولا زيتو دو يدوك سا داكي دو يدوك سودار فردتك الله سبحانه وتعالى أبراه وتعالى يقول درغوي قرآنسكوي سوري فدكاجة ما اتخذ الله من إله الله جل شعره ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الله سبيلية وزره ديت إناما سني بككو بجانسة فردينة إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض كاجة تدامي kada bi bilo dva Boga. Kaže, svaki Bog bi išao i upravljao sa Onim što je stvorio. وَلَا i onda bi se oni Znači, da ima više božanstava, sem Allah subhanahu wa ta'ala, više je stvoritela, bilo bi više volja, i te različite vode, vode i uspjeravanje te različite volja, uzrokovalo bi da nastane fesad, odnosno nerejed na nebesima i na zemlji. Znači, u ovom prirodnom poretku koji je tako da kažemo savršen. ovom prirodnom poredku, koji je, hajde, da, da tako kažem, koji je savršen, i u kojem, Allah j.a. kaže, vidiš da nema nikakvog nesvada. Znači, ti vidiš kako u tome nema nikakvog nesvada. Znači, Allah s.a. nije da na, da nam govori, nego se obraća, znači da nas samo on s.a. govori o tebhidu, Allahov i noći, nego nas poziva da razmislimo, da vidimo i kako čovjekom razum, i čovjekova priroda, koje je Allah j.a. stvario, kako on ne na Allahađar naša u jednog. Zatim se daje kaž štah, Allahu Samet, da je Allah Samet. Ktaj je Samet. Ib da abbas radiillah te angu je rijječ a samt pro tumačo kao sejid, kao gospodin. V Evropskoj mezi ko čovjeka, čveka je gospodin, ujedom naro, ko bi se ljudi obračaju kaže je sa Vajući to se spomni u kontekstu Allahu wa jala šanuhu ima, je govok svojstva, je znači jedino, prijnči Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ponekad, naprimer, vidimo, da neko dudi ima, naprimer, Allah subhanahu wa ta'ala čuje, je čovek ako čuje, vajući onako kako Allah jala šanuhu čuje, Allahu sluhu, nalijči suhu čoveka. Kao se kaže Allah subhanahu wa ta'ala, alaj ništa kao mi hryže. Pa iznačenje, ništa ni je jeste onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. a samet u nas se prevedi, on je utoči ište I zato vidimo, znači, ljudi, I tada znači, kada izadesi neka nepogoda, kada izadesi vataman, da nevjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, on se obraća Allahu, i spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa čuti morao što je namjena u ovoj Kur'anskoj suri jeste Znači potvrda Allahum subhanahu wa ta'ala savršenosti. I ne gira li soke manjka vosti kada u pitanu Allah subhanahu wa ta'ala. A saman, ona i kume se djuli obracaju u svoju potvrbara. Lam je li dola mi ula. Allah nije rodiio, niti rođen. Dlaga vracio. Znači u odgovor naone znači sekte, naone da kaželo na naone vjeri, koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima sira. Međutim, svoji hoće također da se dokaža, svoji u stvari hoće da se Allah Allahovu djelašanu u vječnosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kao što nema početka, isto tako nema kraja, isto tako nema kraja. Zato je došao u komentaru, pradnošeno od u komentaru ovog ajeta, da kažu onaj koji je rođen, onima ima svoj početak. Da on znači u potrebi za nekim drugim da ga pokreni, da bude uzrok njegovog postora. Da je to tako, Allah djelašanu on nevin dio vječan. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala ne bi bio savršen svojim svojstvom. Vžutim Allah subhanahu wa ta'ala nema početka. je rodio, koji rađa, koji ima sina. Či ima tukcina da ga Da nasta i posti toga neboli puta Vžutim Allah subhanahu wa ta'ala je večan. Allah subhanahu wa ta'ala nema početka i Allah subhanahu wa ta'ala je večan. Znači oni se potvržuje Allah vajem وَلَنْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد i nikomu ravaniye nikomu šta ravaniye iliko nije sličanje niko nije futčanje draga vraco prvo ova kur'anska sura ujistu l-vereta i ukoliko mi htjeli da se kur'anske ajde se islamske koje govore o tebi Allahu wa jala šanuhu i u kojima se ne gira širk i vrste, razne vrste širka. Ukoliko bi želi da stavimo pod lupu ovih Kuranski ajeta, pod ova četiri kuranskih ajeta, to bi mogli dobro. I zato će umiju za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći. Ovdje sad vam spomenuti neke stvari koje su usko vezane za ovu suru. To je usko su vezane za Tevhidu. Za Allahu, i doću. Za širk. Kako bi videli važnost Tevhidu Islama? I zbog čega... Allah na toliko i toliko i toliko mjesta govori o tome da Allah je jedan. Možda neko može pomisliti dovoljno bilo da Allah, kaže, Allah je jedan nekoliko Kuranskih ajeta kaže Allah jedan, djela drugog božanstva se njega i gotovo je. Međutim, pogledajte. Učite kada učite kuran, odnosno kada budete učili kuran, vidjet ćete sako malo. Svejedno o kojoj temaci govorila kuranska sura, kako ćete najići o tome da Allah subhanu wa ta'ala ponavlja i kako govori da on jedan jedini i da drugog božanstva se njega, subhanahu wa ta'ala, Zato, draga, prva stvar koju ćemo spomenuti, vezano za komentar ove Kur'anske sure, u cilju da bolje razumijemo ovu Kur'ansku suru, da ona, kako, kako u i prsima, kako u našim glavama, isto tako da bude u istinu praksinaša. Draga, vraću, prva stvar koju ćemo spomenuti, jeste da vidimo kako je strah od širka bio prisutan Kod generacija prije nas. Neću reći samo kod prvih generacija smislu sahaba i tabina. I tabi i tabina. Ono što nazivamo ispravni prethodnici. nego kako je taj strah od širka, pazite, strah od širka, strah pripisivanja druga Allahu subhanahu wa ta'ala, bio prisutan i kod poslanika. I kod onih poslanika, koji je Allah zrlašanu nazvao da su prethodnici muvahjida, odnosno pravom jer pri ajet u kojem vidimo veliki strah od šepta i da se ne zapadne u taj šep. Odnosno se da da se ne razumi Allah dželle šanu je doč da mu se šepčej. A oprosti sebi mozo onome, kome on hoče, kome on htjete. Znači vidimo je šta? Vidimo kada su pitanju grijez, grijez, mimo širka. Znači Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti onome, kome on subhanahu wa ta'ala tjete. Jer čovjek koji počne veliki grijeh i dođe pred Allah subhanahu wa ta'ala. Ako se na dunjalu ku je to grijeh. I Allah jala šanom u primijatavu. On če šta? Neče Allah subhanahu wa ta'ala sresli sa tim grehom. ako dođe rasul nidal sa grehom, sa velikim grehom. Vajutim lije sa pokajom, Allahu jala še anu to grehom. Dođe, vajutim ako dođe rasul nidal sa tim grehom. Vajutim ako dođe rasul nidal sa grehom, sa Allah subhanahu wa ta'ala tjeni rasul nidalnu, da mu oprasti ta greh, Allah jala še anu učemu a ako Allah subhanahu wa ta'ala tjerni laga kazli, Allah subhanahu wa ta'ala čeba kazli. Kao što doshmu hadijesu, inša'a ghafara lahu. ako Allah tjerni kazli ako Allah tjerni laga šta, oprasti. Majuti im, kadav pitanju širk, pripisivaju Allah subhanahu wa ta'ala vidimu na kucetku v kur'an skogajta Inna Allah laa yagufiru aju Allah neče prostiti, namu Shirk Allah, taj grib nikad neće. So, znači da onaj koji dođe Allahu Subhanahu Wa Ta'ala sa širkom činjeći či širk. Znači se jedno da kažemo bili srbenici drugih ralija, drugih pravaca, drugih vjera jer bili muslimani koji su Allahu Subhanahu Wa Ta'ala činili širk izmeđome dvije kategorije nema razlike. Izmeđome dvije kategorije nema razlike. Ukoliko dođu pred Allaha Subhanahu Wa Ta'ala sa širkom Allah z Allašanu neće prihvatiti ni jedno jedino njihovo djela, nego će se tretirati kao rebljenici. Znači da kažem, da bi potpuno razumije, kažemo, pa makar čovjek bio Musliman, kad pa jo pijat fakata maza, postio zekadavo, sretni Allah subhanahu wa ta'ala ćete širk, Allah ništa to od njega neće primiti. Kao što Allah neće ništa primiti, od onih drugi slebbenika religija i vjera koji su činili neka dobra djela, naprijed pomagali siroma štima radili, ovo pomagali drugim ljudima, bili dobri prema drugim ljudima međutim dođu pre Allah wa širklu, s.a. širkom i sa kufrom, hoće li Allah zala šanu zato nagrati, hoće li uvezu djembe, Teći Allah s.a. uvezu djembe kao što smo govorili da među muslimanima ima oni zalutali glavolja koji kažu da ima takvi, koji šta koji če uči u jemne, da Allah je u šanu sačuva. Znači u sledbeni kršćana, u sledbeni kada židov, i tako dali. Mi kažemo normalno normalu, biće u jemne kršćana i židova, ali u smislu ovih koji su vjerovali u Musa Aleyhi sala za vijeme, u slobog pisanstva. Virovali Musa Aleyhi sala za vijeme slobog pisanstva, veđuti ima dolaz kao muhammada sallalahu alihi wa sallalahu, slijedjenje ne pisanika, jednog šariata kao što kaže Allahu sallahu sallahu alaihi wa sallam, ljus je zamilao, že muslim, tako milo ga moja duša, za mene neće čutim jedan kršćanim i židov, a umene neće pomjerovati, a zatim da umre, a da neće biti stanovnik patri, a neće biti stanovni njegov. Izeti od raga obraća, pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala sa ovom stvari se obraća i Allahu sallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallam. يوبراچو اسي بوساليس ماكيا محمد صلى الله عليه وسلم يوبراچو يميا بازني لا شرك فكاج الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبل ليسوا بيغى تبي ومحمد يوري ما عملك عقبيتي وشلي لا ان لا يحبطن عملك كالتيتي sa tvoja djela bi propal. Vala tako khasirin bi bi dolazi obraćan i kome. Allahum alaihi wa sallam. Još prija alaihi wa sallam vidimo šta? Da ovo obraćan došlo i svi drugi posaricu. Allah jala šaluna u Kur'anu navodi dobu Ibrahima alaihi sallam. Draga broću, kada se skomere Ibrahima alaihi sallam. I slobio na terhidu. Majuti ima nevjelike borba Ibrahima alaihissalam protiv širka, protiv moshrika, protiv idopoklonika, Allah jalla šamu na spominje na posoban način. I na nači ga gahvali. Majuti ima Ibrahima alaihissalam. Laga braču, pučuji Allahu subhanahu wa ta'ala da'u kada kaže Rabbi jnubni wa bariyya na'budal asna. Allahu sačuvaj bene i moje potomstvo odbožava neki boha. Allahu, sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači, što smo na prošlom predavaju govorili, da kada vidimo dobu postanika, alehi srata, nekog drugog postanika, znači, na razmišljamo tu o samim riječima, nego tu vidimo iza tih riječi, vidimo šta? Vidimo stanje u koje ovaj postanik u Allahu, našaru, ovu a ovu A oni vidimo Ibrahima, alehi srata, kako šta? Znači Allah je l-lashamu mori da ga sčuva i njega i njegovu potomstvu čirka. To je, da možemo da vidimo taj strah kod Ibrahima, ali se upadaju u širka. I zato kaže kaj je da u celaj kod Ibrahima, tajmi, fa men jebanul bala ba'da Ibrahima. Uvijate, kao su pravijegi verite, razumile? ovaj kuranski aje. Kaja, fa men jebanul bala ba'da Ibrahima, pa koje siguran od ovog bala je posto Ibrahima, Ko je siguran? Jer čovjek upuća Allahu Đelešanu dovolj. Zašto? Za ono čega nije siguran? Za ono od čega strahuje? Pa kaže, ko je siguran od ovog baraja? Od baraja širka poslije Ibrahima a.s. Kojeg Allah Đalešanu, tako hvali i tako govori. Zar onda mi nismo, draga braćo, preći? A Muslimani smo hvala Allahu s.a. Zar mi nismo preči da se kod nas nađe ta doza straha za upadanje u širk odnosno da kažemo Strah za spoznaju Allah subhanahu wa ta'ala. Dal ismo istinski i isra na spozna li Allah subhanahu wa ta'ala. A zato kaže Allah postanit alih salatu wa salam. Dijesko je za miliju reva muslima jabara Allah ta'ala ali. Mada laki Allah la yushiku bihi shay'an şey dakhal al jammah. Vsa je subhanahu wa ta'ala. Nacini je Allah zl. šanu shid dakhal al jammah. Allah bihi al ako sretne Allah subhanahu wa tači nećemo širk, ući će u Ući Draga, vraćamo iz događaja koje ćemo spomenuti. Vidjet ćemo kako istino mi, znači ne da kažemo samo mi, nego kako uopšte narod muslimanski i kako muslimani imaju razlog da strahuju za širk. I da ulaže tu da spoznaju šajto od teori šajto u širk. Jer danas ima kao što ćemo spomenuti veliki boje ljudi koji danas kada spomenu širku se sati nismirah. Kaže, kada kažeš sad ispade muslimani, muslijci sad ispade muslimari, klaniju se nekom na drugom, bibo Allaha, obožavaju nekom drugom knje. Dego, tjema da se strahuje radi toga što u Lama spomenu, radi dokaza. I radi toga što je među Ashabima biro da kažemo događaja, Koy ina aslava da je nato na dobro pras mislimo uva islah. Tako zabila lima mahtad. Usobu muslimu sasredom koya dobar. Odimra ibn Hussayda radiallahu ta'ala anu. Ashaada Allahum wa sallita sallallahu alayhi wa sallam. Koy kaže ra'a nabiyu sallallahu alayhi wa sallam rajulam. Kaj Allahum wa salli sallallahu alayhi wa se kaže da je Allah poslalike anehi sallatu sada vidio njega. Koga? Ovoga i priprenosi hadis, to ima na ridbu Hussainu. A kaže na svojoj ruci je imao halku, odnosno narutnicu, koja je bila radi neke bolesti. Znači bi če je bio tada pa znači kao što je u dočini naroda danas prisuto. Znači da ljudi vjeruju na prazdo mjera, bolite ovo, stavi ovo, ovo, stavi to i tako dalje. Znači tako je bilo, pristupno i kod pa prije dolaska islamu. Međutim, znači islam je došao da do se to poruši. Islam je došao da do se to poruši. I vidio kod ovo ashaba. Ashaba. As, Allahovu postanike, sallallahu alaihi wa Allahu Allahovu ovu narutnicu. Koja bila u jedne vrste, jedne vrstu bolesti. فكاجى الله صلى الله عليه وسلم إن زئها فإنها لا تزيدك إلا وهم كاجى سكيل تو كاجى توسمو قريتشا ما تويب وليس وكاجى الله صلى الله عليه وسلم فإنك لو ميت و عليك ما أفلحت أبدا كاجى صلى الله عليه وسلم أصحاب كاجى دسي أمره أتوه بينا نتبي ما أفلحت أبدا لكنا نبي أصبح لكنا نبي izašornika nemi kutari su išli gdje U kojem vremenu su ovo deslo kome su ovo draga braćo u vremenu ashaba Allahu ta'ala wa sallika alayhi se Allahu vieslo se se ashabu je fa ma aflahta فهي <تصفيق> عليك أولا إلى تبي <تصفيق> ما أذبحت أبنا لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا كتاليسو أتاكو اسوى زبيلاجيو كما امترميزيو سوم سلم عن أبو واقدا الليثي ينا دوقة جاي وهي حديث زبيلاجي ما امترميزيو سوم سلم الكاجة لحديث يورو دوستيو ova i ashab allahu wa kusaleika sallallahu alayhi wa sallam kharajina ma' rasul illahhi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazva fi hulayn Kaja i daš li sallallahu alayhi wa sallam ubitci koja se zala bitka mi hulayn poznata bitka ukoj kur'an vzpomni vajom mi hulayn i nadam hulayna Kaja i prošli smo para jednom drvata para jednom drvata za koji isu za koji su murslici vješali svoja uružje Ači zme da su vješali. Dači tražaj čiviku pomoč, neki baričak i tako da. Pa kaže kada smo vidjeli to, kada smo vidjeli to drva, to drva se zlalu za to To drvo se zlalu za to Kaže kada smo vidjeli to, rekli smo Allaho psaliku alihi srátu srátu srátu srátu Ja esu na Allah, ija al lana za to anuat, kama lahom za to anuat. Kajže Allaho psalik. Da i da ذات الوان ومرك ودرو كانت هي يراوي انه اكو الله يصلي عليه الصلاه والسلام كذا شو نريد نجيتي الله يصلي عليه الصلاه والسلام عمر بن ابيي عمر بن عليه الصلاه والسلام الله يصلي الله اكبر الله اكبر انها الله Dakle, Allah je najveći. Kaja, uvo suzajista suleli, uvo suzajista uča. Uvo suzajista uča i priješli na ruk. Znači, daša vas je, se dašavalo i priješli. Na reko Allaho ko saliče sallalahu ali sallalahu ali sallalahu. Kultum valladhi nefsi bi edih, kama kala banu Israeili Musa. Kaja reko istatakumi ulogav čo je ruči moja duša. kao što su sinovi Israeila rekli Musa. Iđa lana ilahem kama lahom ali. Rekli ste, tako mi je u ruci moja duša, kao što su rekli sinovi Israila, menu Izrael kao što su rekli Musaum, daj da i mi imamo Boga, ilahem, daj da i mi imamo božanstvo, kao što joj imaju božanstvo. Daj da i mi imamo Boga, daj da i imamo božanstvo, kao što imaju božanstvo. Znači pogledajte kako Allah, pa sad i tanih i sadatu i sadam, između ovih riječi koji su izašli iz usta Ashaba Allahovih pos. s.a.v. između onoga što su rekli, šta? Što su rekli sinovi s koji su tražili direktno Božanstvo. Znači oni su tražili Božanstvo još nekoliko me će se moliti. Međutim, ovih su rekli daj samo da ogaćimo da bi nam kakav pomoć, kakav... Periča donazio preko tog Allahu Pa Allahov pos. s.a.v. Ove riječi, ova dva kazivanja, da u pareli. i čini i na istoj dječi čini Allaho pa salliho sallamu allahu alaihi wa sallam na je dječi traženje pomoći u donošenju koristi u odkraljenju štete i tako dali i nešto što se so učuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala nešto što so ta I i neke, se učuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala i koji traži da mu dođe neka korist da mu se odkrali neka šteta i tako dali od nekog drugo mimo Allaho subhanahu wa ta'ala sad timi Učinio širk Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. širk Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. I draga dača, za nakon ovih dokaza, danas jedan musliman, jedan mladić musliman, jedan musliman koji hoće da ispravno obožava Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. I da kažemo kas jedna grupa, jedan narod. Nema, ne treba da ima kod sebe bojaznost za širk. Bojaznost u smislu da uloži trud, da nauči šta je to tauhid. Sve je to ispravno, sve je to obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala na ispravan način, gdje se samo mjera iskazuje njemu jednom jedinom subhanahu wa ta'ala. I zato ćemo vidjeti Od praktičnih stvari toga, kako je to bilo prisutno kroz generacije, muslim, generacije muslimana. Draga obraću, generaciji muslimana u svakoj svojoj generaciji su upadali u razne vrste širka, pogotovo da kažemo obični svijet opet pogotovo obični svijet koji blisko živi sa onima koji čine Allahu Dželašanu širku. Kome je širk vjera. kao što su kršćani, kao što su židovi i tako dalje. I onda ta prazdo vjerna. su počeli da dolaze kod muslimana. Pa oni imaju svijetce kojima se moli, a pa i muslimani počeli da imaju, šta? Svijetce kojima se moli. A pa zato, ovo u istinu nije koja je daleko od nas. Znači ima dosle stvari koje sam ja lično vidio svojim očima, čuo svojim ušima. Znači, sari nisu da kaže da je to negdje, nego toga ima. Jedan čovjek kaže na jednom, onom, na vlodu, teferiču, kaže, kad hoćeš da dođeš kod predsjednika, ne možeš kod predsjednika doći dođeš lako. Goraš prvo oko sekretara, kod, ako te sekretar primi, od da ideš, I kaže, tako isto, mi Allahu u Dalašanu dolazimo preko vi dobrih ljudi, ovi našim finim trbatima. Znači ovim našim, preko dobrih ljudima i našim fidim, tormetima. Znači kako on misli da se dolazi do Allaha s.w.t. Jedan drugi izlazi na televiziju, govori onakim ljudima i govori o sve tje i Moli, kod nas smo star, kod nas te naši prostor, i kaže, ovdje bi prijažene, međutim, to neko pohvala u kontekstu spomni, kaže, kad ne bi mogle da zatrudne, jer je čovjeka stiv da to spomene, mislim toga što govori, mi sam prenosim Kaže, kad je mogli da zatrude, dolazili mu tu, da izvinijete, skidali svoj doni, veš, i udarali bi po tom turbetu, kaže, ona bi posle toga zatrudili. Znači, pogledajte kako ljudi da dnevno spomniju te neke stvari u nekom pohvalnoj ovakvom kontekste. Znači, pogledajte koliko je taj širk ušao. Zbog čega? Zato što on bio prisutan, zato što on je prisutan sa onim našim komšijama. Znači, oni imaju takve svoje svece, u neke svoje Dobre je kojima se promijete. Od žutim se sa sasvim drugo. I zato upravo radi ovog straha. Radi ovog straha, dragi obraću. Islam je ostao monoteistička vjera. Islam je ostala vjera. Znači koja je daleko od svake svake vrste širta. Zato što je u I stoljevno u svojeće. Pisala zasebna djela o hidu O lahođan lešanu širta. Međutim, možda se neka ta dijela razlikuje od vremena do vremena. Jer su odgovarali na šumne i dileme određenih pojava, određenih grupa itd. I upravo, ne kažemo, radi tog razloga, zahvaljujući tom zdravom koji je bio prisutan kod ljudi koji su vodili, kod vremena koja je vodila narod, ova vjera je ostala daleko od svakog širka. Daleko od svakog iskrenljenja. Jer ako pogledamo kršćanstvo i židovstvo u svom početku, u svom ćemo da je birom monetistička isto kao što je bio Israo. Allah jedan jedin. Međutim, malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo, po dolazi do tih koncina, dolazi do tih zasjedanjem, gdje se donose odluka kada su dva Boga pa poslije toga da su tri Boga pa do... i tako dalje. Međutim, zato što se ova stvar nije zanemarila kod nas. I zato što Allah je jedan jedin ono čuva u vjeru, ova vjera je draga braću ostala, a Božavos Allah ta'ala jedan jedini daleko od svake vrste širka, daleko od svake primjese čirka. I zato kaže ova stvar, govor o trhidu i govor o širku nije mala stvar. I da niko ne pomisli koliko god godina nakladnja da kaže pa, ako sam išta naučio, naučio sam tevhid i širka. Da niko ne kaže koliko god godina da je u i koliko god godina da provodi učeć u slavom da misli, da bude siguran da ne može zapast u taj širka. Draga brači, brahima ali salamatu stranu i dobio Allahu Subhanahu wa Ta'. Ala. Međutim, kažem zaraz ljudi koji danas omalovažavaju, koji sa osmijehom spominju kada se govori o govoru o Allahušanu i doći, kada kažeš to širk, ta pojava nije ispravna, ta pojava je tako, kaže sad ispada su Muslimani mušici, ne, ne ispadaju su Muslimani mušici, daleko od toga. Međutim, mi sada govorimo ovdje o pojavu. Mi sada govorimo ovdje u pitanju. I sada govorimo o stvarima koje se proširaju i koje se moraju riješiti i koje se moraju pospati sa islamskog vasima. I zato kažemo da je govor o Allahu djelnašanu mu jednočin. Govor o Allahovu djelnašanu mu I također govor o širku. I ovo širka je nešto što je široko. Nešto što je veliko. I nešto za što svak treba da strahuje. U smislu da li je spozno da li je spozno dinili islam kako treba da li je spozno u mjeru kakutuva. pogledajte, da koliko mi sa nama Allah je nama odi? Da saki i fasali, je počinio svoj obracani, svoj narodu, božavajte Allaha jedu glede. Božavajte Allah, jedu glede. Wa lakad baatna fi kulli umati rasulan, an i abudu Allah, nočne li budu narodu svali fasali, da božavajte Allah, da se kone je ta'vod. Ta'vod je nošno su božava, Allah je nama الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يبدو يبدو اولئك يبدوا غيروا بس وسندس يلبسوا اولئك يبدوا غيروا لي سوى غيروا ان يبدوا ميهش على ظلما سرى نعم تويسته شرك اولئك لهم الامن kao što kaže, mi te si rupu i na dunjanku i na hirtu. Ovdje se sa zulmo, se ne pravdao ne misli na grijeh. Jer onda je kao što kažu mu atazeli, da čovjek ako učin veliki grijeh i ne pokaje se da će vječno u jehennem, da će biti vječno u jehennem. Mađutim, ovdje se misli na širka i razhavi Allahovu psaliku pa alaihi srata na sva. Kao što je zabilje, že ima Bukhari muslim, kada bi ako ne mogu da sku je oni koji budu vjerovali so vjerovali ne budu uješal nepravdom su lek je rasul allah ajna ne jazlmu nafsahu wallahu kasirik ko i toda steči bila pravdo samo se allah kasirik ali salatun salatun ali etaku je to tako kao što ste vi čuli kao što ste vi razumeli je to tako kao što ste vi razumeli za nije čuli riječ lukmana kada kaže in ma shil kalu zulmun azim zej ta shirka Allah posaliku alejhi salatu vesselam wa da labrado, proto mate yo sace. Qale Allah subhanahu wa taala dana ssebil, dana muqassin kubu da sda chimo sdaichi nasim sdaichi vashim tadawalu